Вона, щоправда, цієї весільної ночі ледве стримувала себе, щоб не крутнути на пальці свою мідну обручку, щоб таки тут, у письменницьких хоромах, де повно книжок, де повно образів ружних мальованих, тарелів гуцульських та жбанів жовто-золотистих, де стара опришківська стрільба висіла на чоловій стіні учинити відьомський шарварок. І, напевно, так вчинила б. Хай би храпаки сільські. Морги колгосні, хай би інтелігенція шкільна, найби, а це найважливіше, цей захмелений письменник із своєю жіночкою, уздрілий переконалися, на що здатна Анелька, щоб злякалися їй, та мусила себе перебороти. До того ж, у письменницькому кабінеті, куди ж кабінет має, висять на стінах цілий ряд з темними ликами ікони. Із кожної ікони киває на Анельку суворо пальцем котрий святий. «Ну-ну, Анелько, дивись, не смій, бо...» «Бо що мені зробити?» «Боялась я вас дуже». Та все ж відвертала вирли від образів. «Ну добре, не буду квапитися. Маєш, бабо, час. Стіпи зуби. Підповзай до письменника по волі. Ні, підповзай до його молодої дружини. Вона тепер для нього і писання за столом, і читання, і малювання... І музика. Вона тепер для нього цілий світ. Ну-ну, Богданцю, тішся. Любися з цілим світом до пори до часу. Я почекаю, а далі – начувайся. Я вже постараюся твій світ сплюгавити. Потолочу його в гноївці, врешті його знищу. А як же? Ви, стрижаки, сподівалися, що вам так менеться? Замість вікна у сонячний світ – якою для тебе стала Оксанка, буде вищірюватися чорний отвір, спалений сад, чорні скелети дерев, на якому крячатиме вороння, тото -то богданцю. Попльовувала в долоні і задоволено потирала їх. Слина була зелена, як сік із кропиви, і пекуча, мов, жовч. Кози, а їх було аж три, та ще з сапом Кирилом, на додачу, просто таки не впізнавали свою анельку і часом міркували, що їм з газдиною підмінено. Коли ж вранці вона відчиняла стайню з відерцем води та з пластом сіна під пахвою, цаб довго вибалушував на неї червоні очі, мотав головою і злостився, муцуючи рогами ясла. Суха як терлиця жінка у чорній, низько сунутій на лобах устині, з під якої поблимували огарки очей, майже не була схожа на Анельку з тих недавніх часів, коли вона привезла його, малого цапка, з ярмарку в надвірній. Цапок тоді ледве-ледве сторцювався на ноги і сав рожевим писком разом із молоком солодкі жінчині пальці. Анелька ще вміла тоді посміхатися і ласкаво до цапка примовляти». Дарма, що її від колгосної бухгалтерії відлучили. Та, власне, і колгоспу вже не стало. Називався він тепер спілкою, а на будинку сільради бив синю жовтими крилами новий прапор. І не знати, чи прапор, чи старість, чи жадання зла Анельку перемінили. Жінка продала корову, дві свині порізала і натовкла у слоїки консерви. Відмахнулася також від ділянки землі за селом, бо ніхто не квапився задарма, як бувало раніше, бігти з сапкою на її поле. Бульби та ярини вистачало із городу, що колохати. А щоб чворак, сад, ціле подвір'я нанімувало пусткою, Анелька прикупила цапкові до компанії ще три кізочки. В бур'янах, що розрослися дико в саду, або й у корчах уздовж унявки, що вицьвохувала баранчиками на п'яті, Бродах Анелька бувала розмовляла з козами цілими годинами Розмова була сувора, наставницька і водночас жаліслива Баба Анелька скаржилася на нові часи і на життя Ніхто, правда, не пробував її підслуховувати Люди зазвичай обходили бабу Анельку та її кізь здалека А ввечері, прошмигуючи попри її паркани, хрестилися Чорний глухий вітер порипував брамою і метушився у кронах дерев. Та й чи чув був це насправді вітер? Поговорювали, що з настанням темряви цап із козами перекидалися в дідьків. Хоч ніби час на світі панує телевізійний просвітницький, мудрий, а проте ніхто в селі не пробував стверджувати, що бабині кози це тільки кози, а не якісь там.